طول ما انا باقين ده اللبذه من لب كل دخل ذلك انت او لا من اولي ذوي المحب المحاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايام او يومين او خالدين او مؤجلين او مره الاول غالي طوال الكثير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر فيض الله جل جشائه اذن وصلنا الى سنه قوس الله وكوسنيكم محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا ان الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وفي بيره بيت صلى الله يستكم بالبياض مشن موت امراتي واسنكم براي المستمر الله تبارك وتعالى من ندرس شني اذن يجي سبه يستكم بالبياض شذن يقولني تصمكم براي المستمر dobro, uh, hadisi, do koji smo došli iz dela bulugun maram znači gde, čitamo i dajemu katke komentar, jest to babel mwaqid Pooglali, o miqatima znači miqat ili množina riječi miqat ili mwaqid miqat jednina, mwaqid množina miqat, znači, mi mi šta je miqat? miqat mjesto koje, kada Do njega dođeš, kada kreneš na hađer umru, ne smiješ ga prijeći osim sa osimom hramom. A brate sad pažnju, na jednu stvar o vas ne gradim. Znači, znate, znači, vidite, vidite kaubu, jel u znači, imate imate kaubu, jel u redu? Znači imate, znači, oko, okolo kaubi, znači, granice harama, jel Znači šta je haram? Znači, znači postoje oko Kabe, znači granca haram. jelored. u Još iza iza toga su takozvane grance, odnosno mikati. Znači šta je mikat? Znači mikat je mjesta, kao što će doći Hadijskoj, Boži je poslanjih odredio da se ne smiju prijeći osim sa i hramu. Jel u I ta se mjesta nalaze sa svih strana, sa svih strana neki. Došla je, je na primarku ko, oni koji dolaze od pravca Jemena, de mi ko što će doći mjesto koje zove tako i tako koji dolazi od pravca Iraka to i to je mjesto koji dolazi od pravca Šama Sirije to i to je mjesto koji dolazi od pravca Medine to i to mjesto znači ne smiju da to pređu 8 šta? 8 sa 8 sa igramo znači normalno to je sada od razumevanja toga znači to je to ukazuje na svetost Harama znači da je, je ovo dobrovano mjesto znači da ne smije da se pređe 8 sa igrama odnosno sa određenim Osim Sadreddin propis. Dobro, sada je posto je sada posto je propis vezano za Mikat. Dakle znači, šta znači to? Prvo, gdje su mikati? Dakle znači, to su mjesta. Dakle znači, Bogu i poslaniku sallallahu sallam, je spomeno, znači na primjer, znači, Mikat kad ideš od Medine Medine, znači koji duči. Znači, dakle ne smiješ prije čitati Mikat ili ako se negdje usporedno njega, znači u njegovom pravavcu, osim sa osim sa gram. Jelorej Dobro, šta šta znači osim sa igramo? Znaci osim da obučeš igram, odnosno da skinješ odiću. Ukratko, znači se što dođe znači obučiti igram šta znači? Obučiti igram znači da čovjek skinje sve sa sebe i da obuče igrame, odnosno da, da stavi na sebe dva, da stavi na sebe dva plat, jelo red. E dobro, to se sad za sebe podrazumijeva određene propise, a to da je osoba u igramu Na primjer, ne smije, on ne smije ovo i tako dalje. Eti stvari iste na primjer da ne smije da se meriši i tako dalje. Jelo red. Sve dok ne obavi, dok ne završi hadž, dok ne završi umru, onda može da skine ih ramme, to jeste da šta? To jeste da obuče, znači da obuče običnu, da obuče običnu, običnu odeću. Jelo redovo. Da se sad posledi tu stvari koji će doći, znači koji su stvari pohvalne, znači kada čovjek oblačuje ih ramme da učine, koji stvari ne smije da učini i tako dalje, znači o samom tome će biti govora. Međutim propis je Naći kada čovjek hoće da obavi haџ ili hoće da obavi umru, znači šta? Znači ne smije da pređe, ne smije da pređe mika, to se sačun. Znači 8 800 grama ko krene, znači da obavi haџ ili umru, šta? Znači ne smije da pređe 8 sa, 800 grama. Šta ako mi se desne da neko pređe a da ne obuhuje gram? Šta u tom slučaju treba uraditi? Se vratiti. Mi treba da se vrati. Znači, ako se da se, da čovek nije zaboravio, znači, gdje sto, naprimer, da šava. Znači, obrati pažnu. Znači, Boga je poslana, sallalahu a nehiha wa sallam, je mikat, znači, juhfa, dhu l dhatu irq, i Ili, <coughs> u pravzu toga, znači, ko, ko prelazi, znači, ne je da pređe osimsa, osimsa ihrama. Jel uđed. Dobro, sad, naprimer, Sad kad ideš, na primjer, put, znači, imaš, na primjer, mikat je jasno, znači na značenje, znači gdje je mikat. Međutim, šta sad ljudi koji idu u avionu? Znači on ulazi, šta u tom slučaju? Opučno. Izađe u avion? Izađe. Avion Izađe. Čepušu, ja. Iza mikrat? Mhm. Mm ne, znači, pazi, znači imaš ti avion, avio, ovi, kako se kaže, agenc, ovi... Uh, kompanija odnosno koji naglase približavamo se ali oh, ja odnosno kada znači negova ju približavanje gram dobro znači čovjek u tom slučaju da WC ili znači obuć znači ti to tako kao što će doći kad da čovjek primi kartu obuči gram je, je dozvoljeno dozvoljeno velođe možete i znači, sta se može dati znači može se dati da čovjek dođe znači da da smetne zaboravi hop svete od Didegdi ono terbikata znači šta se treba da uradi znači trebao bi da se vrati na mikat i dobije hram ako se ne vrati mora krov to jest mora da zakolje kopa volem da znate ukratko znači ona koji pređe pređe mikat bez hrama u tom slučaju je treba da uradi da se vrati ako se ne vrati za šta znači da zakolje da zakolje da zakolje kopa dobro Znači to je od prilike značenje mikata da čovjek koji hoće hađ ili umru ne smije da ga pređe u sni sa ihrama. To je postoji sad jedna stvar, a to je čovjek koji ulazi u Meku bez namjera hađa i umre. Znači da li on smije da pređe bez ihrama, vode kod učnjaka postoje dva mišlje. Znači jedni kažu da čovjek ne smije da pređe mikata u sni sa ihrama. Znači, da ne da pređe osim sam i hramo. Mada jedan broj lamej, to da bi reših, jer sam bim tajemije i drugi, znači da čovjek, znači koji šta, znači koji, e, ne, koji nema namjeru hanđe ili umre, da može da uđe bez hrama. S tim što svi jezuzimaju osobe koji često ulazi. na primjer, koji ima posao, znači koji često ulaze, oni, oni su izuzeti izuzeti toga. Međutim, na primjer, dođe čovjek ima rodbinu u Mekke, hoće da je posjeti. Znači, da li je obavezan, znači, kad Naci da do jedan većina ulama neko kažu mora da znači ne smije da priđe osinsa i hramu mada znači ono mišljenje znači e, Allah ne neglje zna koji možda ispravnije jeste da je dozvoljeno jeste da je dozvoljeno traje ako nema nameruhajjil umre da pređe dobro pročitao prije radi esid ibn basa poglavlje omikatima prenosi Said ibn Basr radijallahu anhuma da vi vjeresnik sallallahu alejhi ve odredio dul punejfu za mikati stanovnicima Medine duhfu za stanovnike Šama, karnul manazil za stanovnike Nežda i Elemna za stanovnike Jemena i rekao oni mi katsu za njih njene stanovnike i za druge koji dođu do njih na njih a žele obaviti hadž ili umru a, a oni ulutar mikata ulaze u ihrame u mjesto u kojem su rođeni čak stanovnici Mekke u Mekki mutafakun alay yedu znači malo pogledajte znači u hadisu šta se kaže znači odredio je zul hulayfu stanićima Medine, jer ima koji dolazu od pravca Medine. Al-đuhfa onima koji su, koji dolazu od pravca Šama, koji dolazu od pravca Neđda, Karnur Menazem, od pravca jemen, Jemena, Jalamlem. Dobro. Dob. primjer primer uzmamo, znači danas naše hađeje, znači kad dođu, znači od kojih pravca, od kojih pravca idu, znači idu od pravca Medine, zato što učina dođe šta? Znači dođe prvo u Medinu, idu u šta? Naci idu idu idu iz Medine. Znači taj Mikat se zove kako Zul Huleifa. Najeta taj Mikat naj Mikat od Mekke. Naci je Zul Huleifa, znači to je Mikat koji mislim često i nešto kilometara više udaljen od ud Mekke. Naci Mikat koji najudaljeniji najudaljeniji od ud Mekke. Od Medine odmatu znači 10-15 km koliko je znači od Medine. Dobro. Kad uđeš do tog Mikalta, ne smiješ da ga pređeš ta osim Nači 8 se kako? Nači 8 sa i gram. Dobro. Bože poslan isa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallamu hadis kaže hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayrihinna. Nači one su zastupnici tih mjesta ili koji dođu ispravlca tog mjesta. Kaže amin men arad al-hajj wal umrah. Kaže odoniko je hacc al umrah. Ovaj dio hadisa odnosno onaj kaže mimmen arad wal umre, hajj wal umrah koji hoće hacc al umrah. Sudeo kazoni ima koji kažu da šta da onaj koji neće da obavi hadž al-umnu da može da pređe bez bez ihrama. Dobro, to što mu pojasnjasni. Wa man dobro, oni koji žive unutar mikata, znači, im, imaš ljudi koji žive, znači im, ima atedan zgradove, znači da kažem mjesta, znači koji su unutar mikata, odakle ćete ih ljudi obaviti? Odatle, odatle. Dobro, stanovnici meke odakle od, od, odakle obavljaju od Mekke. Među te braći paže, sa Niz Mekki, Hajj i Umra ćemo dakle. Taj. Ne, sa Niz Mekke iz Mekki. Dakle, sa Mekke iz Mekki. Dakle, kad hoće Hajj, međutim je najvažnije kad hoće da obave Umru, moraju da odu do Hille, znači do granice, do granice Haram. Dakle, u braći paže, na Niz Mekke kad obavljaju Hajj, je ramobred oblači Mekki umrut. Međutim kad hoće da obave Umru, Načimo mora da iz Anđu na grance harama. I da obuku i hrame za i hrame za za. E, Načuno e, prva prva stvar, znači jeste e, znači da znači, znači želi da zadrži, znači ono što izvaćemo iz ovih e, hadisa Naci jeste, znači da, da ova mjesta koja su spomenuta u Hadisima, da su oni, znači da su oni Mikati, da su oni, da su oni Mikati, znači koji se nalaze i danas. I da su ova mjesta Mikati, znači to je koncenzus to je konsenzus islamski, islamski učenjaka. Da e, hođe sad postavlja jedno pitanje, e, odnosno e, ako neko obuče i hrame pri Mikata, to je to dozvoljeno? Na znači, džubrat pa je ja se sad krenuo na hađž. I krećem iz Mostara, njel u i kažem u Mostaru ću obučiti hrame. I dođem, ovdje vse bukući na mazorlicama, obučem mi hrame i hoću danođer. Je li dozvrano na to? Dozvrano. Međutim, čak jedan broj leme to smatra pohvalni. Mislim, i danas da tamo ni iz Afganistana koji dolaze kažu tamo da obukuji obuku hrame posto je predaje među tim koji nisu rado stojne znači posto je predaje raditi koji nisu rado stojne raditi su radozvolno je znači jedan broj on mi je da nezad ljudi rekao da je bolje znači na osnovu e, predaje koje posto među nisu nisu radozvolne dok je veliki broj ljudi me smatro to upokuđenim znači da to čovjek čini prijemika ta dok je čovjek e, da čovjek to učini prijemika ta među znači da učini prija da znate mikata, karata jel mu dozvolno Znači, dozvo, znači, to je stvar koja mu je šta? Znači, to je stvar koja mu je dozvoljena. Dobro. E, znači, želim od samo da spomenijem. Znači, ljudi kad dolaze s naših prostora, kad idu na hađen i umru, znači, mogu, znači, ili dolaze u džiddu ili dolaze u medinu. Medijinu. Znači, bravite pažnju, džidda je već um. poslije, unutar mikata. Znači, džidda nije mikata. Znači, dolaze, ko je u u džiddu, nije obu koji hrame, Na znači, jutnom sučoju šta? Prešao je bez, prešao je bez, prešao je bez ihrama. Ovo žele ne pominju zato što je bilo, bio se je pojavio jedan broj učenj koji su rekli da جدہ može da bude mikat. Međutim većina islamskih učenjaka su odgovorila i rekli da to šta, da je to neispravno. Znači, dakle جدہ nije mikat. Ako čovjek ako ide avionom, znači ako ide avionom u uh, u جدہ, na jutnuči prije, znači dok je avion ili prijednog stužuje avionu buči ihrama. Međutim, Makko je u Medini, znači kada dođe, znači, uh, u Zulu Hreifu, to zove sad Bi'ro Ali, tako? Uh, znači, tu tu oblači, tu oblači, tu oblači i hrame. Dobro. Uh, ono što još možemo ovde uh, spomenuti, znači, isto ono znači što sam rekao, znači, da stanovnici, znači, Mekke, znači, što činuje, znači, dje, dje stanovnici Mekke oblači hrame? Znači, u Mekke, međutim, to je za, međutim ako hoće šta ako hoće umru znači moraju da izađu moraju da izađu na granice da I čak granice harma i znači Amero Amerika znači da je to konsenzus znači da je to koncenzus, konsenzu znači, da su znači, za umr da moraju da izađu van granica da izađu van granica harma e, također smo rekli znači možete zabilježiti e, jeste znači propis onoga koji znači prelazi mi Međutim, ne želi hađ ili umru. Ne želi hađ ili umru. Znači, kakaj propis toga? Znači, većina islamskih učenaka je na stanovištu, znači da mora, da šta? Znači da mora da obuče i hrame. I to mišljeni Hanef, hanefija, malikija, jednog broja šafija i rivayet od imama Ahmeda. I rivayet od imama Ahmeda. I to se temeni na predaj. Naci, je se prenosio od Ibn Abba sa radijallahu anhu da govori: "La yadkhulu ahadun Makkah illa muhriman." Naci, niko neće ući u Meku osim sa osim sa ihramom, osim sa ihramom. Naci, na osnovu predaje Ibn Abbasa, da je rekao niko neće ući, niko ne ulazi u Meku osim sa ihramom. Međutim, ova embro ulema koji to kaže, oni izuzimaju one koji često ulaze, koji često ulaze u Meku na primjer, koji su znači, zaposleni koji rade, znači često, znači, oni oni izuzimaju. Drugo mišljenje, i to je mišljenje Šafija i rivajet od imama Ahmeda, jeste znači, da onaj koji ne želi hađu ili koji ne želi umru, da može, da može šta? Znači da može da uđe, a da nije šta? Znači, a da nije obukao, a da nije obukao, a da nije obukao, obukao i a da nije obukao jehram. Sljedeći hadis, eh, ono što je spomenuo pisac, jeste hadis koji su vjezani za Mikat koji zove Zatul Irk, znači to od pravca Iraka. Znači samo ću mu kratko, znači spomenuti ove hadise, znači, dobro. Prenosi su da iše radijallahu anha da je vjerovijesnik sallallahu alaihi vasallam odredio stanovnicima Iraka za Mikat Zatul Irk. Prenose Ebu Dawud i Nesai. Osnova je Kod, uh, kod uh, muslima u hadisu Jabira radijallahu anhu, al njegov ravija sumna da je merfu, a kod Bukharije stoji da je Omer radijallahu anhu, taj koji je odredio zamika dhatu l'irku. Kod Ahmeda, Ebu Dawuda i Tirmizije stoji hadis hadisu od Ibn Abbasa radijallahu anhu, da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, zamika stanovnicima istoka od, odredio il-aqik. Dobro, znači, ovdje samo sam spomenuti ukada zove hadise. Znači da, e, kada u pitanju datu irq, znači on je po koncenzusu, znači mikat s lonicima Iraka. Međutim, jedino što se ulema razilazi zijeli, znači jesu li te predaje, znači marfu, to jest da li je to došlo na jeziku postanika sallallahu alihi wa sallam ili je to znači, predaje koje je maupuf, to jeste da je to učinio Omer radijallahu ta'ana anhu, da je to učinio Omer radijallahu ta'ana anhu. Dobro, čitam sljedeći. Poglavlja vrstama i svojstvima i hrama nijeta prenosi su so da iše radijallahu anha da je rekla Izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi vasallame u godini oprosnog hađa a među nama je bilo onih koji su zanijetili umru, a bilo nas je i koji smo zanijetili hađ i umru a bilo nas je i koji smo zanijetili hadž, a Allahov poslanik je zanijetio hađom onaj koji je zanijetio umru izašao je iz ihrama po dolasku, a oni koji su zanijetili hađ ili spojeno, ili spajanje Hadža i umre nisu izlazili iz hrama do Bajrama. Dobro. Mutafakruna alaih. Ačevo je hadis u Bukhari muslimu, obrate pažno. Ačevo je hadis Aisha, hadis u Bukhari muslimu, od Aisha radiallahu ta'la anha. E, Aisha radiallahu ta'la anha opisuje, znači, posanikom sallallahu aleyhi wa sallama hađ, znači opresni hađ, hadž eh, luda, znači koje je to godine bilo? 10. godine, desete godine po hijra. moda Oda Iša radilatala anha spominje način kako su oni sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam obavili hajđu. I ono što je došlo u ovom hadisu jeste spomen sva tri načina obavljanja, obavljanja hajđa. Sva tri načina spominjanja obavljanja hajđa. فَكَجَأَ إِشْرَادَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَمَجْنَمَ بَيْنُنَا الَّذِينَ قَيُصُ زَانَيَتِ لِشَاءَ عُمْرُ شْتَاوُهُ وَمَا ذَاعِجِ عُمْرُ فِي الْحَجِّ عُمْرُ فِي الْحَجِّ كُؤُيُهُ تَوْأَنَشُ نُبَالِنَ الْحَجَّةَ تَمَتَّعَ تمت. دُبُرُ كَجَأَ مَجْنَمَ أَيُونِي كُؤُيُسُ بِيَلِ زَانَيَتِ لِلْحَجِّ عُمْرُ كُؤُيُهُ تَوْأَنَشُ نُبَالِنَ الْحَجَّةَ كِرَاءَةَ Hajj. Koji je to način obavljena hajja? Yeah. Ifrat. Kaže, apostanik sallallahu aleyhi wa sallam je zanijeti još ta? Hajj. Dobro. E sadah. Znači, pa pažnje, znači, koncenzus islamske učenjaka je da se hajjjj može obavljati na koliko načina? Na tri. Ovo želite dobro da zapamtite. Prvi način je koji, znači, prvi način je da obavljena samo hajjj. Znači, ješ na hajjj, obavljena samo šta? Hajj. U svom obradu hađa, imaš li umru? Nemaš umru. Šta to znači? Došao si u Medinu, hoćeš, krenuo u Meku, na hađu. Došao si na Mikat, obuko si i hram, zašto? Znači, da obujiš samo hađu. Dolaziš, kako se kaže, do, dođeš, do, dođeš u Meku, znači moš odmah da ideš, da ideš na refa. Znači, nema umre, nema ništa. Jel je u redu? Znači to je šta? I fraž. Dobro, obavljaš hač koji se zove Kiran. Znači šta to znači? To znači dođeš, aha, u Medinisi, dođeš na Mikato, Bučeš šta? I hram. I u tom hramu obavljaš i umru i obavljaš hač, međutim nema skidanji hram. Jel u redu? Znači vi ste, vi ste harabi i obavljaju... Pa ovo je samo skino skinovi se ih hrame. Hođe ne hođe nema skidanje hrame. Na gostajesh u ramu sve do hadža, sve dok ne završiš šobrađe, znači kad možeš, kad imaš tahallul, znači da se skidaš, znači skidaš ram. Jelovi je. I treći način, to je naći koji se danas obavlja. Znači danas naše hadže većinom u slučaju obalje i ovaj malo čovjek može, znači ti kad dođeš da obaviš, ađi kod ti ne može, znači radovi i šoba i ona je na način hadža, znači ti stai koji neetiš. Međutim moraaj naći koji se danas obavlja i koji Temetto. Šta znači temeto? Temeto znači, budes na primjer Medin, krenes prema Mekke, dođes na Mikat, obučes šta? Obučes i hram. U i u si svijetok ne dođes u Mekku. Kad dođes u Mekku, šta radis? Mm. Ides prvoda tavaf. Is. Dobro, to šta tavaf, če je to? O čega je to tavaf? Odumri, nači učiniš tavaf, pos toga ideš na šta? Ides na saj, između, na safe i mervi. I poslije toga šta uradiš, šišaš se i se iz jih rama. Ovo u stvari se Znači da odemo, odemo sad, kako se kaže, odemo sad, um, hoćemo da idemo na umru. Znači dođeš u Medinu, znači nije uslovo da, pazite, kad obavljaš hađ ili umru, je li dođeš u Medinu? Nije. nije. Međutim, već i znači danas znači od, od u prvu osm, ako na primjer ide kad obavljaju Umru, podiješ, ideš preko de onda si prvo gdje, onda si prvo Dobro, znači, hoće sad neko da obavi, umru. Znači, kako se obavlja umra? Kako se obavlja umra? Tavaf. Znači, obukos i hrame, tavaf iš. Ide tavaf, ide onda saj, usaf i vrve, mrve, šiš i skidaš. Eh, gledaj, sad si znači, došo na mikati i nijetiš hač. Jel u redu? Međutim, hačko je temato. Jel u redu? Dobro, znači, obukos i hrame. Do si Šu Mekku obavio si šta? Tavaf, sa'i, ušišu se se, ilo prio ili iskinu. Jelori. I šta sad radiš Mekki? Čekaš Arefat. Jelori. Kad dođe Arefat, kad kineš Arefat, šta ćeš onda? Hope ti da mi kate tako? Ne, Ideš op ideš. Ne. Ne možeš idu mi kate. Znači, goto ti zanietio. Znači, prošao si. Međutim sad je tamettu je takva vrsta hage da posle on ne može da skinješ igranu. I čekaš, čekaš Refat. Jel' tako? Dođe Refat pri Refata, sarađiš, oblačiš i hram. A ti ne trebaš sada da izađeš. Naći samo obučeš i hram i sa ideš. Ideš tare. I onda, znači posle togađe mrta i tako dalje, uglavnom nastavljaš sa nastavljaš obredi hadža. Kad si završi obredi hadža, kad si završio hadž, znači smao teraz da završio šta i je hadž i, i umra. Jel'o reda. Znači to je način obavljanja hadža koji se zove kje se zove temet to. E, dobro, ono što je sad, međutim, obrate pažnju, prvo, što najbitnije, konsenzus islamske učenjaka da su s ova tri načina obavljanja hađa, šta? Ispravne. Ono što se islamske učenjaci razilaze jeste koji je bolji. Jel redu? Pa jedan broj ilame, znači, kaže najbolje da obaviš Qirana. To što su so uvjerenja i ubiđenja da je to poslanik, sallallahu sallam, obavio. Jel u Kako je način, kako je poslani Kobavi hađa? Šta kaže ovdje u hadise? Zanijeti je samo hađa. Netko je to način hađa? Je li poslani Kobavi ifrad? Veliki broj ne mi kaže da je poslani Kobavi joq. I sad spajaju, znači, hadise, rivajte i takve dalje, uglavno nisi. Međutim, veliki, veliki broj, čak ima Mahmed govorio, zar ima sumnje da je poslani Kobavi joq da pustani kubavi uhajj osmi kiran maħjuti obrati pažnu sadhu lama post matra nači koncenzus je da susi načini hajja ispravni maħjuti post matra štaje nači šta kaže posmatra matra štaje bolje pa je kod hanefi anabili ašta nači kod hanefi a kaže da nabili kiran da nabili, da nabili kiran un da dola zi temetu un da dola zi ifran je lo reto, da broje lama je kaže da Kažu zašto? Zato što je to sodno njihovom ubedjenju obavih poslanih sallallahu alaihi wa sallamih. Drugi broj u kaže da je nejbali tematu. Treći broj u kaže da je nejbali ifrat i tako vada. Međutim, sva ova tri načina obavljanja Hadža su šta? Znači, sva ova tri načina obavljanja hađa su isprav. Dobre, ono što se može razumjeti, ono što je želim, načinaje biti iz ovog hadisa da znate šta? Znači, jeste da znate da uh, ovaj hadis ukazuje da sva ova tri na da su ispravni i to je konsenzus islamskih islamski učenjaka. Ono što želim još ovdje da zabilježite, jeste da kada je u pitanju ovaj hadis, da ono, ono što upučuje ovaj hadis po svojoj vanjštini, da se može razumiti da je po sanih sallallahu alaihi wa sallam obavio hajj koji je ifrat. Međutim, veliki broj uleme odabire na osnovu drugih predaja da ono što je po sanih sallallahu alaihi wa sallam način koji je po sanih sallallahu alaihi wa sallam obavio hajj da to bio kiran da je to ubio šta da je to bio ubio jer oni postoji dosta dokaza dosta rivala tako i na to ukazuju i sada se nećemo sada se nećemo na tome sada da se nećemo na tome zadržavati to. Po glavlje o nije stupanje u obrede. Prenosi se od Omera od Ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zanijet ulazak u obrad obrede, obrede hadža osim ispred mesdžida. Efekku na alej. Eto. Nač ovaj hadis nači b nome kaže hadis Buhari mustmu da posani kari in selada to selam nije učinio iha mosim dje ossim kot mesđa. koje ih mesđa, nači i na mjestu, na mjestu vholejve. Nači postu i mesć, nači sada koje je bio nahaadđuju nomeri, Nači tamo gvid dođeš, tamo je ššta tamo je mesči. Nači taj je mesljud Bu najju da dio o sezo istobijo ali. da tako. Nači kaž umeđuti nespravtu, kaže da tuaj jeradelo te anm seborju pretuđji nju što ula variis kaže da je to neispravno, da je to izmišljotno. Dobro. Po sanikari karih i očet selam je tu. Šta? Tu ho igramo. Jelo red. Znači, nije prije toga učinio. Načini rekli smo da jedan proljeme i kaže da je to pokujeć. Međutim postaj predaj koji stabe da kažu da je pohvala. Međutim znači po sanikari salatu selam nije obuku ihram rame, osim. Osim kod meseca. Dobro. Načini to je nešto pučova hadis. Međutim ovdje sad moramo, znači da Kažemo i da pojasnimo šta znači ulazak u ih rame. Znači šta znači ulazak u ih rame. ulazak u ih da čovjek skine, ja sad se godiću, i da obuče ono što mi zovemo ih rame, u smislu dva platne. Je to ulazak u ih rame? Nije. Znači šta ulazak u ih Nije. Nije namjera. Znači ulazak u ih tvoja namjera, znači da ti znaš šta, da ulaziš u ih rame. Jelored. Znači da ulaziš u hrame, to jeste da nije tiš, da ulaziš u hram, znači da kažem u posebne, u posebne propise. A od onoga što iziskuje ta hram jeste da skinješ sa sebe odjeću. Zašto? Zato što ona, ona osoba koja je ušla u hrame ne smije da nosi, na primjer, ono što je šta? Ono što je živeno. Jelorijed. znači ulazak u hrame nije da čovjek skine odjeću i da obuče I da bučan mogu, znači može se deset čovjek u bučanu, razmišlja, krene je prešao 100 kilometara, znači ne zna, ne zna ni šta hoće da obavi, ni kako da hoće obavi, znači ne zna ovo taj propis. Znači ulazak u je rame znači da čovjek to zanijeti. Dobro, ima li ovdje kod učenjaka ikakvog razdela ženja što znači ulazak u je rame? Džumogun rume kaže ulazak u je rame je samo nijeti. Jel je, ulazak u je rame je samo nijeti. Telbija koj telbija, kad je nikad čovjek nebiz govorio hađu, u hađu ili njegov umram i bila ispira. Jel u redu? Znači, Jumhur ulame kaže da ulazak u ihrame, znači, da ihram označava samo nijet. Međutim, Hanefi je kažu šta? Hanefi je kažu da ulazak u ihrame biva da čovjek zanijeti i da izgovori telbiju. Znači, da za zanijeti ulazak u ihram, i da izgovori telbiju il neki drugi zikr koju kaziva na to da je ušao i hraba. redu? Osim kod Ebu Jusufa. Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife sa je šta? Sa Jumhurom. Jel u redu? Međutim, Ebu Hanife i Muhammed kažu, znači, mimo nijeta, moraš da, šta, nači da šho, šta? Znači, da izgovori telbiju ili zikr koju kaziva da se ušao, ušao u telbiju. Šta znači da kod imama Ebu Hanifei Obratite pažnju, kod imama i buhanife, kad bi čovjek, znači, dođe sad, na primjer, evo, zamislimo sve smo arefi, obavljamo, znači, hađi, da kažemo s drugim ljudima, i dođemo na mikat, i ljudi zamijete, međutim, nisu izgovorni trbi, nisu izgovorni ništa. I hop, krenuli su, i na 100 km, ili 10 km, da kažeš čovjek, kaže, ja se zamijete, on nisam izgovorni trbi, nisam ništa. Znači, je li on ušao ni ušao u hrame. Pomišljaju o njubu Hanife, ni ušao u hrame. Pomišljaju o po znači šta treba da uradi? Treba da se vrati. Znači, on je pojel po mišljaju o njubu Hanife, da se smatra za zani, njega sam, da je prešao mikat bez hrama. Što smo rekli, da ona ako pređe mikat bez hrama, šta treba da uradi? Da se vrati. I ako se vrati da učini hram, treba da zakoli je kurban. Može da zapakuje kurva. Ne mora onaj koji se vrati, brate, pao je ko općenito, znači sad, ko pređe mi kad bez igrama, šta treba da uradi? Da se vrati. Da se vrati. I ako se vrati ima li šta? Nema ništa. Obuci igramy. Međutim ako se ne vrati, može lesen dobavlja. Može. Obuci igram tuđe, jes, teći mora da zakolje kurva. Mora da zakolje kurva. Znate, brate, pa ili da se vrati, ili da šta? Ili da zakolje, ili da zakolje kurva. Naći poi Buharifi, naći poi Buharifi. Čuje koji nije isgovorio Talbi, niti kakav zikr, znači šta bi morao ili da se vrati ili da, ili, ili da se vrati ili da i da zakre kurma. Međutim mišljenja džumhura, pogotovo znači, znate, znači hadž, znači čovjek u tešakim zorman kan ne bi ulazio, uzimo olakšice. Znači da kaže mišljenja, znači ne da čovjek uzme ono što je lakše, nego da kažemo znači četiri cesari koji se ne grade na tekstu nego su i fiha dole me znači bila bi velika poteškoća znači prilikom obavljanja prilikom obavljanja hadža tako u slučaju da kaže što to mišljenje džumura i to je mišljenje boiusa znači normalno da nema nema da nema zabike zašto zato što obični čovjek da tako kažemo znači nego mezebe koji mezebe nego muftije znači pravilo kod učnjaka svi mezheba znači el ami la mezhebe lahu obični čovjek nema mezheba Naci meza da da изучава fikh ke knjige i tako da li, znači to je na primjer da kažemo student onaj talibul na znači, što on je taj ko ima meza Međutim obični čini čovjek njegov meza bi koji meza znači nekog muftije znači shodno kako muftija izda znači sodno kako muftija muftija izda fetva znači ono što je najbitnije za ovaj znači iz ovog hadisa da razumjemo znači prvo dvije stvari znači ovaj hadis znači u Buhari Muslimovim Omara da posanec karihisalatu selam nije znači da, kako je prevedeno tu da nije Nije zanijetio ulazak. Nije obred, zanijetio, hađa. znači ulazak obreda hadža osim kod mesčiđa. Znači nije prije toga obuku i rame, nego kod nego kod mesčiđa. To je jedna stvar i druga stvar. Znači šta? Znači da kako bi šta, šta znači ulazak u in rame? Znači čovjekova namjera. Znači znači čovjekova namjera s tim što Buharifa dodaje, znači da to znači mora da bude popraćeno sa čim? Znači da bude popraćeno sa talbijom ili nekim zikvom. Znači oni kažu isto ko ka kad čovjek ulazi u namaz. Znači kako ulazi u namaz, ulazi namirom, međutim mora da rekne, mora da rekne Allahom. Dobro. Prenosi se od Halada, Halada ibn Sa'iba od njegovog oca radijallahu anhumada je Allah poslanik sallallahu alaihi veselame rekao došao mi je Džibrijl i naredio mi je da naredim svojim ashabima da podignu glasove pri učenju talbije kod ulaska u ihram. Pravno se je petorica, a Safihom ga ocjenuje Tirmizi i Ibn Hibban. Dobro. Znači, hadis ukazuje našto. Znači, kaže, došao mi je Džibril i naredio mi je znači, da naredim ashabima da dignu svoje glasove prilikom izgovora čega? Talbije. Prilikom izgovora Talbije. Znači, kada se izgovara Talbije, znači, kako se izgovara Talbije? Abbaik. Znači, l'abbaik, Allahumme Dobro, znači, postoji više načina izgovora Talbije, Međutim, znači pohvalno je da onaj koji obavlja hadž i umru, da što više izgovara talbiju i da povisi svoj, da povisi svoj štat, da povisi svoj glas, je red. Znači prvo, ovu ukaz na pohovanje nos izgovaranja talbiju. Drugo, ovo ukazuje znači da ko, povi, ko povisiva svoj ton kad izgovara talbiju, svoj glas, muškarci, znači koji hoće žena Hoće žene je le govoriti lebejk, Allahumme lebejk? Znači ne. Znači žene će govoriti tiho. Znači žene će znači neće povisivati svoj glas kada izgovaraju, kada izgovaraju talbiju, nego su muškarci ti koji znači na glas izgovaraju, znači tikoj, na glas izgovaraju, talbiju. Znači muškarci su ti koji na izgovaraju, muškarci su ti koji na glas izgovaraju, talbiju. Dobro, znači kak je propis talbije? Znači ko džumhuru lame, talbije je šta? Kak je propis talbije priliko moba na hađa? Sunnet ko džumhur uleme je znači telbijašta sunnet. Znači kod džumhur uleme kada je nikada čovjek ne bi izgovorio prilikom obavljanja hađe ili obavljanja umrej, bile mu hađ bio ispravan, znači kod džumhur uleme bi mu znači, hađ, leme, znači, hađ bi mu bio ispravan. Dobro. Prenosi se od Zejd ibn Thabita radi Allahu anhu da je vjerovijesnik s.a.v. skinuo i okupao se prije ihrama nije Nijeta ulaska u obred hadža. Donosi Tirmizi i ocjenjuje hasem. Dobro. Dakle, znači, poslanik Karijun sallallahu alejhi ve kad bi ulazio u ihram, znači rekli smo, znači ulazak u ihram znači šta? Znači da čovjek, da čovjek zanijeti. Dobro. Kad bi poslanik Karijun sallallahu alejhi ve sellem ulazio u ihram, znači kako bi ulazio u ihram? Znači skinuo bi sa sebe odjeću. Znači, skinuo bi sa sebe odjeću, jabu kobi, znači ono što mi zovemo, što mi obu, zovemo ihram. Znači Znači zato što čovjek znači, koju ihram ne smije da nosi obvodiću. Kasnije ćemo pojaskojati obvodiću. Znači ne smije da nosi, ne smije da nosi obvodiću. Što znači prija ulazka, prije ulazka u ihrame, postanika, alaihissalatu wasalam, bi se skinuo. Znači obuko stavio bi na sebe dva platna i ušao bi tako, ušao bi tako u, ušao bi tako u ihrame. I ovdje su v Hadisu kaže i okupo bi se. Našaođem znači, hadisu je spomenuta za znači, stvar koja je pohvalna da se učeni, znači kada čovjek ulazi, kada čovjek ulazi u Ram. Danas znači, kada, e, znači, kada dođete na kako se kaže, kada dođete na Mekat, znači tamo gdje ima znači ako dolazimo od Pravca Medine, znači ima velika džamija i pre te džamije posto je šta? Znaci posto je znači, mjesta, mjesta za tuširanje, za kupanje. Znači idje hadžija, znači koji znači želi dobavi hadž ili umru Znači, gdje uđe, znači, ima kabin, znači, skinje se i tu se šta? Tu se tušira. Znači, tu se tušira, odnosno, odnosno okupa se. Znači, to okupanje je pohvalno. Znači, to okupanje je šta? Je li to okupanje obavezno? Nije. Znači, pohvalno je da se čovjek šta okupa, da skinje tu odječu, znači, sa sebe, da stavi, pla, da stavi dva komada plata na sebe. Također, je li pohvalno da klanja dva rikata? Ja? Jel' pomalo da klenja dva rekata? Znači, džumuru na me spominje, kažu, klenje će, klenje će dva rekata prilikom oblačenja i hrana. Mada jedan broj na me to osporava. Dobro, jer kažu, nema, nije potvrđeno baška posebna dva rekata prilikom oblačenja, oblačenja i hrana. Međutim, znači, još jednom da kažem, da rezimiram, znači, kada dođeš do tog mestida, znači na mikatu, znači odeš, znači imaju tamo tuž kabine, znači tamo skinješ sa sebe odjeću, se, obučeš i hrame i izađeš, nači tamo ima mesti, znači, ljudi večinu, znači, klanijo dva rikata, posle toga uđeš v autobus i, znači, ideš, ideš ideš prema Mekke. Dobro, ako bi se desilo, znači, da se čovek ne okupa, znači, kak je propis? Ispram, znači, zapravo, znači, to okupanje, to okupanje je sunnet. I to je praksa, posanika, sallalahu, alaihi wa sallam, međutim, uh, to okupanje nije, to kupanje nije obavezno. I znači to je koncenzus u znači ko želi da zabilježi da je ibn al-munzim, zabilježi da, znači da je koncenzus u lame, da, da je čovjekov ihram ispravat bez, bez čega? Bez kupanja. bez kupanja. Učitim ono što je došlo u ono hadijsu jeste praksa Allahovu poslanih sallallahu alaihi alaihi wasallam. Dobro, znači, zadovolit ćemo se. Znači sledeći hadijs koji dolaze jeste znači hadijs stvari koje je Muhrim muhrim, načona koji hram koji ne smije znači da čini znači šta ne smije da oblači ne smije da se meriše i tako da da stavlja nešto na glavu i znači to su stvari to su stvari koji će koji će šamalita nositi. Wassalam Allahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Ani salfi ala kitabi wa sunni wa ala manhaji salfi salih.